Càpsules musicals amb Rafel Corbí, avui la cantautora, la cantant Vallenca, de Valls a Tarragona, Maria Jàquals. Que passi vent, robes del tauler, dius el mira el que tens, et dono una part del cor, estratègia del joc, tremoles el veure que jo posto per guanyar. Tu creus que som destí, jo un somni clandestí, creus que farem camí, jo és que torna a tirar, torna a intentar, jo crec que anar a jo m'he llançat el joc. cantant un intèrpret que la podíem haver inclòs en diferents de les nostres càpsules musicals en els quals us presentem diversos artistes de fet alguna de les cançons d'aquest àlbum publicat el 8 de novembre de 2019 estan cantades en anglès, són cantades en anglès com el My Day At Least Away All Foolish, per tant també entrarien en la categoria música internacional el seu so és molt semblant al country més modern americà i per tant també les podíem haver posat aquí però finalment ens hem posat dins de la secció de la música en català la majoria de les cançons d'aquest Invisible l'àlbum de la Maria Jacobs són cantades en català i aquí us el presentem que torna a tirar és tornar a intentar jo crec que no jo m'he llançat el jo Aquesta cançó que escoltem és aatjan, és el primer senzill editat d'aquest àlbum, la Maria Jaques és una jove cantautora de valls, de mare catalana de pare belga, des de ben petita la seva passió ha estat en la música primer el piano, després la guitarra i altres instruments com l'orgue i l'acordió, Els 13 anys va compondre la seva primera cançó i avui en dia algunes d'elles les va recollir amb el disc anomenat uh, 17 Secrets, que va ser el seu primer àlbum, un disc amb estils diferents, colors i textures on s'hi trobaven tots els sentiments que ens havia portat aquesta autora no sé si sents el mateix, però saps treure-la millor Maria, ja va ben jove, també va donar a conèixer la seva música a través d'un grup musical juvenil, els Passigolles, als 12 anys, juntament amb el seu amic en Jordi Vives. Ella s'encarregava de la direcció musical, un grup que va durar fins l'any 2017. Com hem dit, als 13 anys començava a composar cançons que finalment les recopila amb aquell àlbum anomenat 17 Secrets, presentat l'any 2017 els temes d'aquest primer disc t'he dedicat una a la mare en català la millor estrella i també en anglès un planeta Terra Better than, than Your Brain i un dedicat a les persones que tenen alguna malaltia o discapacitat senzillament estimo que en el videoclip es va fer està gravat al centre de paràlisi cerebral Tarragoní La Montanyeta La Maria Jacobs és una noia que ens sorprèn plenament en cada una de les cançons que formen part d'aquest àlbum. No us en podíem recomanar una més que l'altra. Sí que són alegres, sí que són desenfadades i són cançons que també amb la seva lletra ens fan rumiar. Un present i un futur molt destacable, el d'aquesta artista que, com dit, ens arriba de valls i que intentarem també tenir properament entre nosaltres. Sí, Així avui us hem presentat aquest disc en recordeu-lo, aquestes 11 cançons en què formen part d'aquest disc Invisible, publicat a novembre de 2019, Invisible el disc de la Maria Jacobs un nou disc que, que sens dubte ens centrat en 11 cançons que es troben entre el pop, el rock, el country compostes en català i en anglès Invisibles com els sentiments, el futur i la vida mateixa Invisibles són moltes vegades els uns als altres, la majoria de les vegades, amb les seves cançons plenes d'amor i energia positiva la Maria Jacobs troba la manera que tot prengui forma i puguem transformar allò invisible en cancol visible per poder-ho compartir. Amb una de les darreres cançons d'aquest endís que nosaltres us deixem per haver-vos presentat les seves cançons. Ella és la Maria Jacobs, la cantant de balls per tots vosaltres.